Giin nagusia zurekin be eta gaine Ibon Fernandez ira diren askatasunaren inguruan erabakirik ez da emantzo. Ez Euskal Presoeriaren beste asterketa bat du ono judeak eta beste hauzi bat izanen da gero martxuan erabakia ez da apiri larte jakinen. Energia biziki guti egiten da eskoalean atzo, hortaz gogo eta ere manda garaziba igoriko erri elkargoan, energia merkatua idekiko den urtean, zer egin hori aipatu da. Hameka Euskaraz, Euskal Zor, Zorkuntzaren itzordua luoso eta lahes soron biar igandean, abiatzeko agastoak antzerkia Dejabu kompainiarekin luoson biar. Errukbian, Topa Malaueko partida zaila baionaren zat biar lehen likuanden Clermont Ferran egizebituko du, nola duten partida hori aretz iginizek eranen dauku. Eta aroa, nik uste beharko dugun, baliatu azken egunak edejak ditugula, Charlotte? Eta bai, egun oino, aro edejaukanen dugula diote, egun osoan, bainan, kasu euria heldu da, ameka grado momentukot, eta oitamak grado arte eguna... Ibon Fernandez iradiren askatasunaren inguruan erabakibat eman haitzin beste asterketa bat galdegindu judieak. Bi medikuk beraz egin beharko dute Ibon Fernandezen egoeraren asterketa beste bat gero izanen da martsoaren hogoita seian erabakia ez da apilara haitzin igurikatu beharko hori errandauko maritsu poluz bazurko abokatak Intza hiera Martxoaren hogeita seia arte gibelatzen da momentu Zibon Fernandez iradi presoaren askatasun eskaeraren hauzia erran bezala dei gorteko epaileari duritzen baitzaio ez duela aski elementu erabaki baten hartzeko Maritxu polizbaziozko abokatuak esplikatu digu erabakia decepziona dela Egiadak augeman izan den erabakia askenean decepzio ba, dela pundu batean ziren eta epaileak azkenean atzeratzen du beste behin e, dozera horretan ba, erabaki Espailak erabakitzen duena da beste espertisa bat gehiago egitea, jakinnik eta bi esperziisa jaeko baszirla doziera horurtan, nahiz eta hori guzea izan be korteak erabakitzen du beste espertzsa bat egitea, beste bimedidikekin pentsatzen baitu gaur egun dituen elementukin ez duela aski elementu erabaki bat hartzeko. Erran bezala, beste bi mediku ikerketa badira jadanik ibonendo dozierrean, jakinik urri ontatik, ikerketa bat nahikoa dela erabaki baten hartzeko. Oroiteraz dezagun lanomezan enpresondegiratua dela gaur egun Ibon Fernandez eta esklerosi aniko anikoitza duela. Pundu baikor batatera atera nahi dioala ere abokatuak erabaki honi, joan ekaineko erabakian baldintza bezala ezartzen baitzuen Frantzian bizitzeko duen debekuak kendu behar zaiola Iboni. Orain, epaileak dio, ezintzaiola baldintza hori ezarri askatasuna Onartzeko, maritxu poliz Fundu Pundu pozitibo bat dago, da, guk uh, apela asartu genu helabik zen uh, tribunalak, eta baki baitzuen ibon uh, di suspenzio medikal bat onartzea, baina balintzatu zuen, berak daukan eh, frantxez lurraldean goteko debekua hori kentzea. Eta alde horretan hau eh, zitegiak eh, ahazuea ematen dugu, eta esaten du hau uh, zitegiak ezintzuen balintzatu. Pundu juridiko hori irabazia beraz, bainan osasun arloari dagokionez, martxoaren hogeita sei arteitxoin beharko du ibonek mediku berezituek zer dioten jakiteko. Eta bax da, euntaberoita amar bat lagun bilduziren baionako su prefetura itzinian, euskal presoaren sustenguz eta libratzea galdeiteko eta erabakiunen haitzinean EHBiek bere haserria agertzen du baita bere keska erabakiunek sortual dituen ondorioen gatik haserria zeren eta da lehtu nolaz behiz ere beste osasun azerketa bat galde giten zaion gainera osasun azerketa hori egiteko epeak kezka emeiten duela bost irabete ainitz baita, batez ere kondutan hartzen bada euskal presoaren eritasun lagia, jortak E. H. Baiek deibedezia luzatu nahi du Ibon Fernandezan askatzeko egin endiren mobilizazioetan parte hartzeko. Eta Euskal preso eta Ieslarien sustenguz gaur hilabeteko azken ostirala izanez, elgarretaratzeak izan endira usaiako leku eta tenoretan. Duela urtea Espainiako auzitegi nazionalak, urte bat eta bi urte arteko presondegi kondenak eman zituen mugituko laukider, Occitaniako tolosan Yolanda Barsina Nafarroako gobernuko presidentaren gainerat, biskotxat hartak botatu zituzte lakoan abiadura haundiko trenbidearen kontrako ekintza izan zen bimila amekako urrean, Pireneotako lan komunitatearen biltzaje denboran, erabak kiarei dei egin zuten lau akusatuek baina espainiako auzitegi gorenak ez du helegitea onartu eta lehen auziko kondenak bai ditu. Akitania eta Midi Pirene eskualdeak bateratu nahi dituztenak estira entzunak izan senadoan, mementoan, senaturek ezta badatzen dute eskualdeen erreforma proposamena Jean-Jacques Lacer, Forza 64, mogimendukoak alde batetik, Georges Labaze, socialistak bestetik, Lege, emendakinak, proposatu dituzte bateratze horren alde, bainan bigaldek eskualdeak. ...bi galdeak baztertuak izan dira Parisen. Formakuntza egon bat antolatuazen atzo... ...garazi baigoriko enpresen mintegian... ...baxen fajoako enpresen laguntzeko ari den indar egitura... ...eta baionako komerziogambarak antolatuik. Energiaren merkatia idekiko da den urtean... ...ze alternatiba dute enpresek hori aztertu nahi zuten... Hortako bimintzalari gomitatu dituzte, horietan xabier zubialde, udal biltzak boru jabetza energetikoaz eskualerikoen enpresa eta egituretan ginden asterketa lanaren zuzendaria, kontseilu pratiko eta baliagarriak aurkestu ditu hor ziren empresariek. Batzutan bultzatzen dugu energia alternatiboak, alabarristagarriak, baina hori egin baino lehen garrantzitsuago da Energia aurrestea Eta jendartearen eredua bai, Gizia Beste moduz planteatzea eh? Antoalakuntza aldatzea bai? Eredu soziala aldatzea Eta hori egin ondoren Aurresteen da energia asko Eta gero sortzen da Deitzen dena efizientzia Eta ginko Eta hirugarren pauso bezala Sortzen dira berriztagarriak Baina oso oso garrantzitua da hiru pauso hauek banan-banan eta orden honetik honekin eh, maitea. Mai. Udalbiltzako Nikolas Blenek azpimahatu dauku, urratz frango baditugula egiteko buru jabetza energetikorat helptzeko eta Udalbiltza bere laguntza ekartzeko prez dela. Bai, kriston lana bada hortan egiteko, hemen eskohalegian konsumitzen den energia anbotik heldu baita e, nagusiki, umneko, laruboita amazazpiak hasik, beraz hortan e, bada alimaleko eronka bat tokian toki e, produzetzia gure e, energia, eta ez edo energia baina energia berriz zagarria, tokian tokikoa, eta e, berriz zain aldena. Beraz, hortan e, bai alimaleko eronka bat bada, eta horregatik, aditu batzuekin, e, nahi ginen txosten hori plazaratu, leheni gure tako, e, laguntzen ditugun e, proiektuen laguntzeko or, atal horretan bereziki baita ere gero tokiko kolektibitatei enpresaburua eta abar informazioen emaiteko. Lehen lehenik bazen diagronstiko bat egiteko, zenta gauza batzu egiten dira, mentalizazio prozedura batzu diarenik martxan dira, edo uh, airiarekin, edo urarekin uh, sortzen diren uh, energiak ere, badida diarenik proiektu batzu, baina informazio bat behar da egin, beste uh, zonaldei ere erakusteko gauzak egin direla, eta usu lehen urratso horiek direla e, Beraz, e, Udalbiltzak isak gueldu gira lehen urratso horien laguntzeko eta pixkanaka, pixkanaka, proiektu horien e, bidehkatzeko. Eta Euskal Pireneotako enpresen laguntzeko bigarren deialdi bat idekiko du Udalbiltzak abenduaren hama bostean. Adrien Boskek Konstellation Liburuaren zatu kandu Frances Akademiaren sari nagusia. Konstellation da Marcel Zerdan Boksalaria eta Ginette Neue Biolonista istripuziltziren egazkinaren izena mila behatzion eta berroita behatziko uriaren ogoita sorsian zen duela jiruetan ogoita bosturte. Idazlea horiek bainangeiago egazkineko beste berrogoita sei bidareiari eriinte esatu da eta antxusen horiet ziren Ameriiketarat hartzain izaiteko zoazin aaldudeko bost eskualdduk horiek aipatzen ditu ere beraz liburu hortan gogoratzen nazuet izena du konstelazio adrien bozk da hunen idazlea. Euskal Antzerkiaren urteroko hitzordua antolatzen du jameka, karikako arteen fabrika, kasteundarean, luoso eta lajesoron. Antzerki eta musikaz gozatzeko parada Euskaraz, adingu zietako jendearen zat, filgi klavurriegun antolatzailea zen marienez gorostiagen gomita asteuntan onda izielan, eta errenteriako dejabu kompainiaren ahastuak eman aldiak idekiko duela asteburua espiru. Pika tudio. Shorkun zabat ukanendu golenemanan liya, gente de etiqueta txenden de taldea ushu o jeitonda eta beren sortzutan bergia arrastork de itzendan. Lenemanalia saroten leñan gaueko sort ditan lo choco rico de segitzen du, eh, eta ikusgerritik landa proposak eta berri bat. Eta beraz, uh, gomitatu dugu kabestri enzambla. Right. Euskadiko orkestrako musikalariak dira eta etoriko dira rastuak emanaldiaren ondoren konzertut sobat egiteko alortenetarik izan endazen eta uh, tut erren delakoak direla uh, musikalari horiek hain hain teknikalari eta uh, et Kontzeular di onak direla, beraz da ongi pasatzeko momentu bat orentso bat izanen da. Beraz a horrenhenean izanen da horako bioren etegdiko gaaldi bat zorzeketegdi abiatu zaeetaania tenna bukatua izanen da eta igandean lahre soro natxaldeko lauonetan donostiako borobil kompainiak Alibaba eta behogoi lapujak antzerkia emanen du, eta ondotik iduzki lorek azparneko handerea antzerkia. Er Bi Bihasteko pausaren ondotik topa malauua begi zeldu da astehun da juntatan hitzo ordu batekin Baionarren dako Europako kopak gazteak ikusteko balio izan du Pasadirenbiasteetan aski ongi gainera Baionako gazte horiek baina nuai gauza seriosagoak dira Clermont Lidejaren jitearekin. Iduri luke beraz usaaiako jokolariek beriz ere been leuaa hartuko dutela. horien artean aretzi giiz jagoina eta azpi maratu dauku bilasteko moztura horrek onegin diola. Mo beti on egiten du, ez gokputzak erikuperatzen du horrez gainebe taldeko jokalari osia geola behar dute beraz. Gazteek jolasak ere gaur izan egiten du eta guri gogoa amaitzen digu, beritz guri gure lekuak berikuperatzeko. Ilgia da be. Ya mahpaktido segi beraz. Paul shotzea be fisiko eta mentalki be gauza ona da gainera be. Gazteek erakutsi dute Aiek preziru ila eta gogoa ere horretela, beraz guretzako oso pozgarria da taldearentzat eta gogoa horren ikai dugu berriz zuhiltzako. Baina partidu eguzia garantzioa direla, baina no. azken bi partidua galdu ditugu, azken aitxean, beraz oso garantzioa izanen da, bipuntua berriz hartzea. Hor garantzioa izanen da, ba gure ioko ez eta balogina atxikitzea, eta, eta, eta handi guzien aurka be, behar denen edo aldenean puntuak sartzea. Baiona Clermont Parti da biharratxean behatzeak eta zuzenean ere Euskal igatietan. Hal gure begintzat segi deezagun orile nazioartekoekin burgina fasona armadaka. Parlamentua hartu eta transizio gobernua ezarri du Christoph Bla Comppa presidenteari heldu den urteko bozetan aurkezzteko baiimena eman liesaioken konstituzioaren erreforma boskatzeko tanzellaik piztu ziren protestaka katzo manifestariek su emantzakoten parlamentuari eta gobernua dessigin eta larrialdi egoera aplikatu zuten asteartetik daude protestan eunka erritar, hogeita zazpi urte aski dira lelopean konpa horrek botereean segi ez dezan eta Sueddiak Palestinaako estatu Du, eta Europako batasuneko lehen erri aldea da Kampo hagemanetarako ministroak errandu Palestinak estatuizeiteko nazioarteko zuzenbidearen araudiak betetzen dituela Hori gertatzen da Jerusalemen Tentsioa gorenian delarik, meskiten edo mosken zelaiko tiroketaren ondorioz Ez plana da horren sarbide guziak etxiditu Israelgo gobernuak Islameko irugarren leku sakratuena Edo sakratuena da tokia